átesem a világ túlsó felére. Mérhetetlenül hosszú ideig s egyre gyorsabban zuhantam. A félelemtől elveszítettem eszméletemet, és csak akkor tértem magamhoz, amikor testem jéghideg vízbe csapódott. Óvatosan kinyitottam a szemem. Hát látom, a vizen átható a napfény, tehát nem lehet túlságosan mély. Ifjú korom óta kitűnően úszom, még a víz alatt is. Így félelme elmúlt, bár a víz, amint már mondtam, jéghideg volt. Könnyedén úsztam a felszínre. A vulkánusztán átért borzalmak után mostani helyzetem paradicsomi állapotnak tűnt, a jeges vizet már csak kellemesen hüvösnek éreztem. Alig bukkant ki fejem a habokból, már körül is néztem, de mindenütt csak vizet láttam. Vizet, vagyis tengert. Erre vulkánuszmesterföld alatti kovács műhelyének jó leső melege után, egyszeribe hideglelést kaptam. Végre valahára a messzeségbe megláttam valamit, amit hatalmas sziklának véltem. Teljes erőmből arra felé úsztam, de a szikla is gyors sodródott felé. Egy-kettőre kiderült, hogy egy úszó jéghegy akadt az utamba. Nagy nehezen megleltem rajta felkapaszkodásra alkalmas helyet. Felérve még fokozódott kétségbeesésem, mert a látóhatár peremén mindenütt csak a tengerrel ölelkezett az ég. Száraz föld sem erre sem látszott. A jéghegyen gyötrelmes kínokat álltam ki. Testemet a hideg dermesztette meg, agyvelőmet a legsötétebb gondolatok égették. Kétségbelsésem nőtt önnőtt, amikor végre, röviddel a sötétedés előtt egy közeledő hajót pillantottam meg. Amint közelebb ért, integetni és kiabálni kezdtem. Nem sokára hollandosul válaszoltak a hajóról. Nem tétováztam, fejest ugrottam a tengerbe, és odahúztam. A matrózok felvettek a fedélzetre. Segítségüket megköszöntem, és megkérdeztem, hol vagyunk. Válaszuk hallatán meghökkentem. A csendes óceánon voltunk. Nos, ha jól meggondolom a dolgot, ismét a véletlen sietett segítségemre, hogy megfejthessek egy talányt, amelyen sokáig törtem a fejem. Vulkánusz nyilván a földközéppontján középpontján áthajította szerény személyemet a csendes óceánba. Ezzel rengeteg időt és utat takarítottam meg, mert nem kellett körülhajóznom a földet. Egy biztos, e kurta utacskát rajtam kívül utazó még nem tette meg. Így akaratlanul ismét felfedezővé váltam. Ha egyszer még módonban lesz ezt az utat megismételni, ígérem, sokkal gondosabb és pontosabb megfigyeléseket végzek majd. Első estében nem sokat ettem a hajón, hamar nyugodni tértem. Egyrészt, mert nagyon fáradt voltam, másrészt pedig, mert a hollandok faragatlan fickók. A vacsoránál természetesen elmeséltem a tiszteknek, hogyan kerültem az úszójék egy tetejére. Szokásomhoz híven tárgyilagosan és őszintén adtam elő a tényeket, akárcsak most nektek. Hát, és gondoljátok csak el, egyesek, de kivált a kapitány, kétségbe merték vonni a szavaimat. Ha alacsony az ajtóférfa, úszd be a nyakad. Megmetették az életemet, és barátságosan fogadtak. Tehettem-e egyebet? Zsebre vágtam a sértésüket. Később megtudtam, hogy felfedező úton vannak. A kapitány hosszas latolgatás után elismerte, hogy ha mindaz, amit a föld középpontján át megtett utamról elmondtam igaz, úgy már el is érték a céljukat. Ajonk azon az útvonalon haladt, amelyen egykor a híres kukkapitány hajózott, s másnap reggel bortáni öbölbe kötöttünk ki. Szavamra az angol kormány védket követel, amiért ide deportálja csirkefogóit és címeres gazembereit. Bűnözők helyett inkább érdemes honpolgárait küldhetni ide jutalomüdülésre, mert e hely annyira bővelkedik a természeti szépségekbe, hogy talán nincs is hozzáfogható a világon. Sajnos csak három napig maradtunk ott. A negyediken felszedtük a horgonyt és kifutottunk a nyílt tengerre, ahol nyomba borzalmas vihar zúdult ránk. Vitorláinkat foszlányokká tépte, álbócainkat összetörte, és iránytünket szekrényesül a tengerbe sodorta. Aki valaha utazott tengeren, az tudja, milyen végzetes következményekkel járhat az ilyen veszteség. Tehetetlenül hányottunk egy idegen tengeren, idegen csillagok alatt. Aztán egyszer csak erült a vihar, nagyjából kiavítottuk a hajót, s a friss szél dagasztani kezdte a megfoltozott vitorlákat. Csak a szél tudta, hová hajt bennünket.